omen yudul faulayikahum al-khasirun wa ashhadna alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa min khalqihi wa khaliluhu thumma amma ba'd nis vodosli do drugog hadisa u kom poglavlju boyram boyram sobayram slajite slajite se da neko da antiprotiva boyram boyram znaci poglavl نحن نسمه برغم نبير ما دهي حديث كاجي أوتر عن البلاي عازم رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأبحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة ابن نيار خالوا البلاي بن عازم يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأهببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبح شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم قال يا رسول الله إن عندنا عناكا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عنا قال نعم Walen teđzi an ehadin barek. Od Elbera ibnu Aziva radijallahu talanuhuma se prenosi da je rekao Držao nam je poslanik s.a.v. hutbu na Bajram, poslije namaza. Pa je rekao, ko bude klanjao naš namaz i zakolje našu žrtvu? Njegova žrtva je ispravna. A ko zakolje žrtvu prije namaza nema žrtve.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 koza koja nije upotpunila godinu. Pa rekao, posle, kaže, mogu li to zakloti? Kaže, možeš, ali neće vrediti nikome nakon tebe. Možeš, ali neće vrediti nikome nakon. Što se tiče ili Brajbno Aziba, o njemu smo govorili u poglavlju imameta. O njegove biografiji. Od njega prenosi skupina Tabina, a i neki ashabi. Prenosi od njegovina Abbas, Jebu Čuharite, i, i pronosi Abdullah ibn Jezid, Al-Hatmi, i također Ebu Budrate, Lvifari, Jotabina, Šabi, Ebu Isake, Sibije i drugi. I ovaj hadis prenosi također Ibn Omer, i prenosi ga Đabir, Ibn Abdillah, i drugi kako spominje Ibn Mende u svojemu stahriču. Znači nije došao samo putem koga? Elbra ibn Aziba. Tako možemo znači korijetiti puteve hadisa i eventualne dodatke koji se navode znači u hadisima. Dajđa, ovaj Dajđa koji je spominjato ovdje, Ebu Burde, zove se Hani,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 Spominje uh, ibn Tahir u svom djelu Edahul Iskal da je uh, rekao bilo mi da Elberag govorio mom mom da je je bilo ime Kalil. Kalil znači malo. Pa mu je dao poslanik sa ime Kesir puno. I poslanik je stalo mjenjao imena. Jel, ona žena kaže kako se zove kaže ja sam Asija nepokodna On kaže mi kaže, Asija je tako Asija. Kaže poslanik anti djanile kaže ti si lepa. Može biti kako to ime nepokodne. Pa je mijenja u imena, znači u... Pa je ovdje promijenio njemu, kako sam ovdje u ovom dijelu, da je promijenio od Kalil, da mu je promijenio u ime Kesir. I to je, to ukazuje na veliki šta. Optimizam koga je poslanik sada sam nosio. Znači, i zato ime, ime puno znači kod čovjeka. Date, znači kada se da ime djetetu Palha, tako kada Palha, znači Guškarčina. Kad daš, daš mi ime, nina. Nino, hoće sam da procuri Nino, koliko nekakva curica treba da ime, znači bude da ukaže da je to šta da je to muškarčina Talha, tako Zaid, ne znam Mohamed, Amar Mustafa, znači ukazuje da su to muškarčina, a ne daš mu nekakvo ime on se sad ovaj, napravio se od njega ono, ono, kinder nego znači treba da bude ime Tako da, da, da, da osjeti to da je to šta. Da to ime znači koje nosi u sebi značenje nekako lijepo, a ne nekakve imena izmišljati ovaj, koja, su, koja najmanje liče ovaj, na, jeli, imena koje bi trebalo biti pri muslimani. Dobro, potom je spomeno ovaj hadis, znači i to je jedno mišljenja. Pa ponekad ima u komišanja ravija, imamo različita šta. E, mišljenja oko imena, ali se ne razilaze oko nadimka i oko osobe, kao je Buhureire. Ime, ime ovakvo ili ime onakvo ali je bitno da se zna koje je Ebu Horere poznati po tome i šta je Ebu Horere uradio, tako da nekada ime nije ništa ni, tako, je tako ni bitno. Što se tiče oca Ebu Burde, on je poznat da je bio Nijar, kako smo što rekli, rekli smo Ibrun Nijar, je li tako, i on je ukbe, Ukbi Bedri, znači Akabi Bedri, jer on je bio, znači, Akabi, on je znači, dao je prisego na Akabi i učestvoje na, Akabi drugoj jeli, i učestvoje na Bedru, A njegova majka je umu Saad pintu Saide, prenosi od poslanika, svojim, jedan hadis koga ovaj, o, jeli, o jednom u jednom hadisa spomenu u kod Buhari i umu Misahiju. I kod muslima. On prenosi, znači, jedan hadis od Buhari i kod muslima. A, znači, a, a, mimo ovoga hadisa kome je ovdje spomenut kao događaj, ali on nije čega ravija šta? Nije Hadis, hadisa. Znači, on prenosi samo jedan hadis od poslanika, soseb koji je kod Buhari i kod Moslama. U hadisu je dokaz da bajram, kurbanski bajram, da ima hutbu. I oko toga nema raziloženja među islamskim učinjacima. Da bajram, znači namaz, ili kurbanski bajram, da ima hutbu. I u dokaz da hutba biva prije ili poslije namaza? Poslije namaza. Jer je rekao, držao nam je hutbu, poste je namaza, tako kaže l'braj blazib u ovoj predaj. Ovdje se kaže nusuk. Nusuk su obredi. Ovdje kad se kaže nusuk, misli se na, nusuk mogu biti uh, hudu animena sikekom. Uzmite odma, od mene vaše obrede, misli se hačske. A nusuk ovdje se misli na obrede klanja, znači na šrt. Jer sike je srebro koje se čisti, je tako?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 Naci izano i uvijek jezičkoj i terminološkoj značenjem i uvijek su načim povezani. Jel' oni pa znači time došla znači da ta država treba biti znači čista, da se treba biti niet onoga koji je prinosi čist, a ne kaže hajka cijelo selo kolik plači ja. Kad oni kolju da ne kažu da sam škrti to plači ja sa ljudima i ne, nego to treba znači da bude rad stvoriti da te barake. Neki sučenjaci u ovo e, posljedno kazao se ovo odnosi na žrtvu koja se konje na hađu i slično tome. U svakom slučaju a, kaže se i za čovjeka koji je pobožnjak na sikun, koji je puno ibadetu. Pa i znači ta riječ nusuk za, znači za obrede, za ibadet i za slično tome. Kaže poslanik Salazarme, ko klanja naš namaz? Je li tako ovdje rekao Hadisu? Ko klanja šta? Naš namaz.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 Ali ko zakolje žrtvu, kao što su naše žrtve. Znači, ko je u tom vremenu, radi Allaha zaođeli, u svojstvima koja odgovara toj žrtvi, ima, znači, pogodio je, sunneti pogodio je, znači, ispravno. A ko zakolje prije namaza, nema žrtve. Znači, ko zakolje, ko prinese žrtvu prije namaza, nema žrtve. Kad se kaže prije namaza, prije, misle se prije što se obavi namaz. Znači, neko zaklao kući i, ne znam, ostavio kući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 Da se obučava, zašta? Za terorizam. Jer musliman kako zakolje pile, odmaje na njoj, znači veliki upitnik od glave do pete upitnik na njoj, ona bi sutra mogla slučajno, jeli, da zakolje nekog nevjernika. Jer muslimani se predstavaju samo ti koji samo ubijaju nevjernike, kolju nevjernike. A nigdje nevjernik na zemlji nije poginu od muslimana, nego muslimani uvijek ginu u pravodnji, Evo, u maliju, ko gine sad dole? Znači, civile ubijaju, došle civile ubijaju. A kad pustite stoku ku i kako kako ona ide kako jedna tako su oni tako se ponašaju. Jer on to nemaju u svojim gore zemljama ne mogu to raditi, imaju pravila. Pa onda kad dođu u među Sulemane ubiješ ovaj civila 10 15, kaže se nemojte više, kaže vlasti su rekla da ne smiju da moraju poštovati zakon. I samo tako moraju poštovati zakon kao da je 15 opilića negde neko pobio, pa se mora zakon zakon poštovati po pitanju. Kaže i Munzir da je veoma složna <laughs>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 Prije toga, ako zakolje, nijemo ispravan, znači, po konsensu. A nakon toga se raziloze. Nakon toga se raziloženja. Ima sedam mišljenja. Mi ćemo ispomenuti ovako, znači, da vidite kako se onema različio oko tog pitanja. Kaže, imam šafije i davud od zahirijskih učenjaka, da vrijeme nastupa a, nakon što izvjeđe sunce. I održi se, na, i klanja se namaz i hutva. A... Ali oni ne uslovljavaju klanjanje, nego uslovljavaju da sunce iziđe i da prođe toliko vremena u kome bi se mogao obaviti namaz i održati šta? hutba per u redu. I nije obavljen namaz, bitno je da prođe koliko recimo po sata. Jel' öyle. Može biti namazi i lijepo i hutba za pola sata. I to nema ponekad kao što i sami kao što anafiski učenici uslovljavaju, oni kažu te şehud nije ruk namaza. Te şehud Ali je sjedenje na te tešehudu, sjedenje, u tom, a, a, taj vremenski period koji treba da se prouči tešehud, on je uključio. Pa kada bi čovjek sjedio, samo i ne bi ništa učio, namazno je bio šta? Ispravan. Ali kada bi samo sjedio, digao, zuge, sežda i presalamio, namazno je šta? Zašto? Zato što nije proveo taj vremenski period na sjedenju, koliko bi trebalo da proučio šta? Tešehud. Jel uključio? Ovdje je znači ista stvar, ili slična. Sunce iziđe, jeste, ali ne možeš plati dok ne prođe vremenski period u kome bi se mogao namazi održati hodbu. To je stavi mama Šafije i to je stavi mama Davuda. Rahimahamallah. Oni kažu a, ako zakolje nakon ovoga vremena, ispravan mu je kurban, svejedno. Da li je imam klanjao ili nije? Svejedno. Da li je klanjao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 Znači, prave razvoj koga. Ljudi u urbanim zorama i oni koji žive u zabiti. Kaže, imam malik, nije dozvoljeno, osim nakon, što klanja i što održi hutbu i što on zakolje. Mora prvo zaklati. Imam? Misli se na koga? Na Efendiju, je li tako? Na Efendiju? Ne, ne imam, misli se na Halifu ili njegovog namjesnika ko je, znači, tu, to je imam. Ja je Jer imam je onaj koji predvodi ljude. E, od glagola MA je, je je umu što znači predvoditi ljude. Pa mi kažemo imam zato što predvodi ljude u namazu. tako. I predvodnih ljudi bi trebalo biti šta u svakom pogledu, tako. Pa bi imam trebalo biti šta predvodnik muslimana u svakom pogledu. Stoga imam se nebi nikako smio naći na stadion. Nagleda utakmicu, u redu. To ne doliči, imam do on dođe na utakmicu i da navija i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 tako unutra je prazna. Znači kako lopta napumpana tako je njihova razum. Samo mu je kako će ta lopta ući u mrežu. Ja dobro ušla, ona ušla. Židlio, šta se je promijenilo tvojoj dinjalku i tvojom mahiretu? Ti navijaš i tvoj tim pobjedio i gdje god dođu razvale sve pom. Reci mi, šta je to popravlo tvoju dinjalku i tvojom mahiretu? Reci mi, ništa da, da pobjede i da dobije svaki dan ovaj pokrov po zlatnu svaki onaj igrač ti ništa nemaš. Nego on tebe koristi i tvoje navijanje, i tvoj žar, on koristi i bogati se, a ti ostaneš tamo gdje sediš i, i izvini na izrazu. Rastu ti uši. bi uši rastu, a on se bogati. E tako je. Svoje vrijeme upotrebi u nešto što će ti koristi. Ako ne, ne mora biti za hred, za dunjalu, kiri ti drgovinu, kupuj, prodaj, gradi, širi se. Ako ne ajza hil može za, za dunjaluku, bilo šta da imaš, kako koristi. A da čovjek sjedi da da neko me drugom koristi, da neko rabi i i ovaj i, da bude nekom je ovaj predmet preko koga će se bogatiti, to to se u ne bi smio dozvoliti. Kaže imam Ahmed nije dozvoljeno klatiti klati prije namaza. A znači imam. A dozvoljeno je poslije prije nego što imam zakole. Znači kod imamama Ahmeda je bitan šta? Bitan je namaz, on je taj znači ovaj parametar i nema razlike između ovdje između ljudi u urbanim zonama i ljudi koji žive po zabitima i pustijama jeste o tome i ovaj rekao ishasan basijao za i ishakibura hawai i drugi kaže imam seuri Abdulrahman ibn Amr Thauri Thauri Sufyan sufjane thauri kaže dozvoljeno je počest namaza i mama a prije hutbe Iza vrijeme hutbe. Znači vi to da imam, dok imam rekao Assalamu alaikum wa rahmetullah na desnu stranu, hajmo je na lijevu kazati da iziđemo iza ziloženja. odma možete ići kući klati. Imam tamo priča, drži hutbu, meni nije obavze da, da slušam hutbu, nego ja odam i koljem. To je tako kod mama Seurija. Kod rebije kaže da je dozvoljeno onome ko nema mama da zakolje prije izlaska sunca. Ako zakolje Prije izlazka sunca nije ispravno, nego mora saček znači izlazak sunca. I kažu hanefijski učenjaci da ozvoljeno je poslije zore i to je stav Ibnola Mubareka i drugih. Ovo je znači sedam mišljenja, najpreće je zaklati kada dođeš na bajram, poslušaš ljepu. Klanjaš bajram, poslušaš hutbu i odeš kući za kuteš. To je znači najispravniji način klanja. A ovo drugo sve znači razjelaženja. I ovaj hadis u kome govorimo je dokaz, znači da ne treba čovjek da kolije prije nego što dođe, znači prije što obovi na vas. Ovo je, kada je dozvoljeno, početi sklanjem. A dokle se može plati, i tu je opet razaleženje. Dokle se može plati, i to je opet razaleženje. Pa jedni učenjaci kažu da može do zalazka sunca zadnjeg dana Teširika. Koji je to Zulhidžet zadnji dan Teširika? Ko će im kazati? Molim? Trinesti dan. Trinesti dan Teširika je 13 Zulhidžet. Jer prvi deseti Zulhidžet je Bajram. A prvi dan, znači, koji se boravi na mini, i drugi, i treći, ko želi, a, oni, to su dani Teširika. Pa je dozorio do zalaska sunca zadnjeg dana Teširika. I to je stavi mama Hasan Abbasrije, Alta, i Šafije, Uzaje, i drugi. Neki kažu do drugog dana, znači do 12. Zulhidžeta, i to je mišlji mama Ahmed, i mama Malika, i Ebu Hanife, i Seulija, i Ahmeda, i drugi. Neki kažu, Dozvoleno je samo na dan Bajrama, to je ibnusirin, da njegovi mišljenja više slabo samo na dan Bajrama, ne može se drugačije prakt. I dozvoljeno je, kažu neki a ljudima koji žive a, u urbanim zonama samo na dan Bajrama, a ostalima je dozvoljeno. I u daljinama te neki kažu dozvoljeno je u celom zon hidžetu, to kad je ja spomenuo neke učenjaka, neki kažu a dozvoljeno je dan Bajrama i šest dana nakon toga. U svakom slučaju, najpreče je, znači zaklati na dan Bajramu. Na Bajram da se kolje žrtva, to je najpreče. Čovjek da dođe kući, Bajram hlanja i da zaklje, to je najpreče i to je najbolje. Da li je dozvoljeno klati, klati noću? Noću možemo se klati. Kod imama Šafije dozvoljeno je, i kod imama Ibu Hanife i Ahmeda i Ishaka i većine učinjaka dozvoljeno je klati, klati noću, ali je to mekru. Zato što noću kada se kolje, Znaš to njihovo vrijeme kada je bilo noć za škaz ne može dobro vidjeti tako, šta je preklano, kako je preklano i slično tome. Pa kažu da je to šta? Mekru. Dok kaže ima malik da ovaj, da to nije dozvoljeno i to je dan i vajt od Ahmeda, da tako nije ispravljeno. Mora zaklat drugu žrtvu. A, ovo je došlo, recimo, klanje čovjeka koji je, u fiku se spominje propis čovjeka koji je kolje koji je slijep. Isto tako. Slijepac kolje. Može li on zaklat? Može. Ali neka olema kaže veliki dio leme kaže da im ekro njegov mesu jeste. Odnosno da je ekro ono što okolo. On zato što slepac ne može dobro vidjeti, al tako. Dođe uzme i ne zna šta ispred njega, koliko je prerezao, šta je prerezao i tako dalje. Može pogriješiti lahko tu, pa kažu daj ekro. Tako isto je ovdje noć. Znači ovo ima neka kakav uzor da se ne može obaviti šta. Ovo kako. I zato je neka olema i kazala da je noću zabranjeno šta. Ukopati mejte. Zato što se ne može šta. Ne može dobro vidjeti. Znači kako djece staviti, kako će znači biti, noć kaže mekru, ispravno je da nije mekru, ispravno je znači da je dozvoljeno noć u kopet kao dalje. I džanaza nema ništa ono što svoju vidjeli džanazu postaje ik indije, to smo mi sve odgledali što nam je lakše. A niko je smetjeni nema da džanaza bude postaje jacije, da bude postaje sabaha, prije sabaha, u tri, u dva, polnoć, nikako je smetjeni nema bude. I ako se zna znači da će biti više ljudi da se pomjeri ne znam kratak vremenski period, ne smeta, Ali ono što se radi da se dženaza ostavlja, da se čeka sa njom i tako dalje, to nije, to nije znači ispravljeno. Čekamo da iz Amerike. Da idže nikada Allahu ne seždu pa on nije. Nikad, ne zna nikada je dženaze. On će doći tamo i gledat će oni porod njega šta kako će. Ili Amidža ne znam ili ovaj ili onaj i čeka se Da dođe da je taj da idža njegov, ne znam, prej suleme Dunjaluka. Hoće koristimo nešto? on je mrtav gotovo, treba mu klanjati džanazu i kopiti A da i džaka dođe na kabur, na, na, na kabur, neka mu klanja džanazu, sam za sebe, ne smeta. Pa je, kažu, po nije dobro, neki učenjac pravi razliku između kurbana i onoga što se kodje na Bajramu, na, na, na hađu, između Hedja i Udhije, kao što je prenosilo od Eševa, malikijski učenjaka. Kažemo, znači, najpriče je to urati posle namaza. Kaže, tvoja ovca je ovca koja je uh, zaklana radi mesa Dači, hodne imaš samo šta. Meso nije to, znači nije to kurban. Kaže u duvoj spedaj kaže to je meso koji zaklav svoj porodici, koji zaklav svoj porodici. Dobro, ovdje ima je da bitna stvar, to je da čovjek kada radi ne izvrši obavezu. Znači ili čovjek koji uradi zabranjenu stvar iz neznanja i koji ne izvrši naredjenu stvar izazdanja, jel to isto?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 šta je pa izvršiti ostaviti da se izvrši nađeno čin zabranjeno pa s ostaviti naređeno. neđeno to je širet nemojte nemojte sad mjeriti između između teškog griha ovaj čovjek recimo ne znam ostavio je ne znam određenu stvar koja je vađi da je učini a vam odšao učinio nekakve harame koji dolaze do stepena kufra ili blizu nemojte to nego isti stepen kad uzmemo isti stepen veći grijeh je da čovjek ne čini naređeno. jer čovjek koji ne čini nađeno ovaj on je ohol. Zade se čovjek koji učini zabranjeno, može li ga njegova duša navesti, teži ka tome da da uzve kama tu zarade na kakve, tako da uradi, ne znam, po protjeru njegovi pa u pitanju nemoral. Slušajte, tobe može ga duša navesti, ali kad neće da čini naređeno to je šta u pitanju oholost, odbija to. Odbija Allahovo naredjenja. I zato pogledajte naredbu bu še, šejtanu grijeh koji je počinio, je bio šta? Odbijanje čega? Naređenog. A šta je učinio Adem Ali Isilam? Šta je učinio? A. A. A. A. A. A. A. Je li odbio naređeno ili je učinio zabranjeno? Jeste vidali razliku? Kako je jednog te oba bila primjena i pokajao se i, pre, i nastavio dalje, a drugi se nije pokajao je bio ohol. Pa je ohol izbelaj pa u tom pogledu odbijanje. Pa znači postoji razlika između šta dvije? Dvije stvari. Postoji razlika između dvije stvari. Jeste. Dobro, ovaj čovjek nije ovdje šta uradio? Naređeno. Pogledajte Es im koji je došao na namaz uklanjao i kihnuo rekao alhamdulillah pa su kaže ljudi počeli udarec svojim dlanovima stegna. kaže ushutkavaju me ja sam mi tuneni ushutkavaju me kaže pa sam rekao teško mi se šta je pa sam kaže ushutao pa da postanih sam me prekorio učinio je šta izgledanja šta šta je učinio zabranjeno prestup je se pričito namazu pa je pitao šta je kaže što mi što mi kaže što me gledate tako a nekad je bilo u prvo vrijeme, je bilo dozvoljeno šta pričito u namazu, pa je došla zabrana, ali on nije znao za nezabranu. Pa sami znaju, poudaraju. Čute lahove robe. A on ne zna šta je. Kako pa dojuče smo pričali, dođe još pored, u čovjek se vamo neko, koji je rekla, treći dobro. I tanja još pored njega. Mogu osjeća pitati, šta je, bilo da znao pričati. Pa je došla zabrana, ali on nije znao da je došla zabrana. Jel urede? Nije znao je došla zabrana, pa je progovorio. Pa sam, kaže, ušito, pa kada je završio namaz, kaže poslanica, ovo je, kaže namaz, u njemu je, kaže, zikr i učenje Kur'ana i tespi, kada je dozvoljeno ništa od ljudskog govora. Kaže, nisam vidio u profesora Moalima, kaže, podlijek, ovaj, od poslanika sam, nije me prekorio, nije me udario, nije na mene zagalamio, nego mi je, kaže, rekao tako i tako, lijepo me opozorio. Pa mu je prešao preko greške zato što je u namazu iz učinio šta? Zabranjeno. A ovaj ovdje čovjek... Jelon učinio ovaj, jelon učinio, jelon ostavio naređeno? Jeste, nije ga učinio. Jel on učinio je zabranjeno. Ja, pitanje teško je. Jel da? Ma nije učinio zabranjeno, on je zaklao ovcu u tom vremenu, al mu neće biti tretinara kao šta, nego idu kod još jedno. Nije učinio zabranjeno. Ti rođi za kolji sloboda prije, prije izlaska iz sunca i prije iz ore nastupa za kolji. Kažemo lijepo, imaće djeca i žena da jedu, da jedu meso, a sad vodi kup novih kurban pa za kolji. Ti nisu učinio je zabranjeno, nego je ostavio šta? Naređeno, nije zaklao, znači u vremenu uvaktu kome je, znači treba opratiti. Pa mu kaže ovaj, ovaj, pa je, znači njegov opravdanje, znači nije u tom slučaju primjeno da će dozvolio, znači to samo jel i njemu kako će ono idu toga. Kaže ovdje, a kad spomenak anak to je znači koza koja nije napunila znači 6 ili koja nije nije napunila godina što smo kazali ovdje na početku kad smo spomenuli znači koja nije napunila godinu dana jeste koja nije napunila godinu dana neki kažu da je to koza koja još uvijek doji majku da je to znači to kako već to je znači ti izrazi koji su došli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 Jesu to rekao tako u prevod hadisa? Šta? Nismo? Hora to biti u hadisu. U hadisu sam ja rekao je Habbu ili ili šatein. Jesu sam ja preveo? Nisam preveo. Nagi me sam preveo. Nisam preveo. Znači došlo je ovako, kaže Elbra... Elbraj ibn Azim rekao, kaže, Ebu Burdi ibn Nijari rekao, kaže, zaklao sam, kaže, prije, kaže, ptio sam prvo, što sam htio jeste da bude zaklano u moje kući, znači pa sam jeo, doručkovao, znači i došao sam znači, na namaz, kaže, tvoja ovca je ovca mesa, kaže Allah uposlaniče, ja imam jednu kozu ona nije napunila godinu, draža mi je od dvije ovce može li mi, kaže ona, kaže može tebi, ne može nikome nakon tebe smo rekao, može tebi, ne može nikome e dobro, onda je, znači taj nam je dio, nije bi taj nam je dio proma, promako, da, da, da, trebali smo kazati znači da je poslanik, svala svema rekao <clears throat> uh, imam, kaže, dvije ovce, imam, kaže, jednu kozu, ona mi je dažao dvije ovce. Pa je rekao, poslanik, samem, možeš ti, ali ne može niko više nakon tebe. Dvije ovce daža je zato što je, znači, meso je ukusnije, ljepše, znači, bila je krupnija, debela, znači, može biti mlada, ali da je šta? Da je ugojena, ali tako da je debela. Pa je, zbog toga, znači, ovdje je poslanik, sa ovo samim, dozvolio. I ovome hadiso je šaret naznaka da je pri, pri, ovome pri, kurbanu bitna bitno znači, kvalitet mesa. Da bude šta, meso što kvalitetnije i što znači ukusnije, a nije samo šta. Količina mesa. Nego je bitna, znači, kvalitet. I ome hadisu je spominuto da ovo vredi samo za, evo, Burdu, a da ne vredi za druge. Ali mi imamo hadis da to vredi za ukvata ibn Amira. I da to vredi za Zejda ibn Halida. Ežuhenija. Znači, došlo u hadisma kod Buharije I muslima da je poslanik sasvim dozvolio ukpetivo anare da zakolje Jare. I došlo je a, kod imama Belhijepija od ukpeta da je rekao da je poslanik sasvim podijelio za kurban pa je dao njemu Jare i rekao kaže za koji ga. Kaže i nema niko više pravo nakon tebe. Pa i njemu dozvolio. Pa i njemu dozvolio. Pa ponekad može biti znači da dođe šta? Da dođe znači ta olakšica i za jednog znači i za i drugog.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 jedna stvar i kaže druga stvar zato što je poznavao kaže njegov ihlas i njegovu bogobojaznost je li kaže poznavao njegov ihlas možda putem objave ističom tome ne može postati sasvim zavretnje u čije srce tako pa zbog njegove velike bogobojaznosti i iskrenosti da je ovaj imao pravo ono što nemaju je li drugi imamo Ozaja je rekao da može biti za kurban ova e, jare koje nije napurilo godinu dana i da može biti čak jare koja ima šest mjeseci oprostite, šest mjeseci koje je napunilo, sedam mimo toga može biti što je mišljenje iznimno i slabo jer hadis jasno ukazuje da ne može biti ni ono koje ima šta godinu a kamo je ono koje je napunilo samo šest mjeseci tako da je to mišljenje znači slamo iz ovoga hadisa se još uzima da uzvišeni Allah utala, ima pravo da određene ljude odlikuje na drugima određenim propisima putem poslanika, znači da je jednom dozvoljeno, a da drugom šta? Da nije to dozvoljeno. I uzima se izoga hadisa da je poslanik taj sallallahu alejhi ve kome se mi vraćamo po pitanju propisa. Svješto propisa nije jasno, pitamo poslanika sallallahu alejhi ve i nakon toga ili to postup, tako postupamo. i ovoga izoga hadisa uzma da je da su dani ovaj ili dan Bajrama da je zabranjeno positi, jer je to dan, odjerano dan jela i pića. Bajram banja, olej piće, baram i harampos, haramposite. Bayrams, bayramsen ne smije postiti. Nakon bajrama se može poste. Prvi dan bajrama i nema nego jedan dan Bajrama. Namo kaže imamo drugi dan bajrama, pa treći kaže četvrti dan bajrama će doći gosti. Koji četvrti dan bajrama? Nema bajram četvrti dan. Bajram ima jedan dan. A četvrti dan bajrama to su uveli eh, ili Ililienčuke.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 Prvi dan ševala je haram ili halal posti? Šta mislite ovi iz deset stane moji? Ha, beširmeža, šta mislite? Prvi dan ševala je li halal post ili halal posti ili halal? Zato što je to šta? Ševal mjesec nije zabranjeno. Hajde vidimo šta će ti reći svoj šef. Šta misliš ti šepe? O kaj je da je haram? Pa raziloženje miđu lemom. A mi moramo imati široka prsa kada je u pitanju šta? U lema i raziloženje. Prvi dan ševala je bajdam. Prvi dan ševala je Bajram, pa ga je zabranjeno šta? Post, jesu. Jer ovdje se kaže, dan jela i pića, pa znači to ne treba jeli post. To bi bilo nešto o hadisu Al-Beraj Allahu Teala Alamu, sallallahu Al-Alaj i Bina Muhammed Al-Alaj i Oshabi A ponekad je poučavanje, znači čovjek kad neko nešto ga upita i on pogriješi, ja sjećam, znači kad sam god Ja se ne prilike obratio jednom mom i kažem, pitam žena radi a, otkrivena. Je li joj zarada halal? Kaže on meni, kaže Ebu Ahmene, kaže, ti, stjeci, ti si onaj koji istječe znanje. Ti ne smiješ kaže, tako pričati ko je obični svijet. Kaže, tvoj se jezik mora razlikati od jezika običnog svijeta. Ja sam pitao i da kane teštarilu mutebrliđe. Radi otkrivena. Ali se to u arapskom jeziku shvati da joj je posao otkrivena.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 Nije vezano za njenim imetakoj ona zarađuje način kako je njegovo je vezano za neku spoljašnju silu a to je šta to što je skrivena što je pa nije vezano za zaradu im jeste. Ali Al čovjek radi i prodaje alkohol a žena radi druga pokrivena prodaje alkohol. Je li pokrivena i prodaje alkohol. Jeli je haram zarada? Tipa nije instalbaway. To je razlika. To hoću da, do toga hođe dođemo. Ona kada prodaje alkohol Jeli tada paru koju uzima jeli li direktno vezana zarada za zaharam? Direktno. A ovamo kada zarađuje, jeli zarada veđana za zaharam? Nije, ona radi. Radi svoj posao, no što treba, samo što je ona došla, šta? Hajmo ovako kaza, hajmo drugačije pričati. Došla žena pokrivena na radnom mjestu. I sve ovaj, ovaj došla je naša znači, radnom radno mjestu pokrivena. I to ima muškaraca prolaze pred nje. I radi halal posao.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 Ovako će mi, hajmo ovako. Ja otišao kod Bešira, otišao kod njega u biro, sjedim kod njega i vidim dobru jakru, ima on kožnu jakru, i on se okrene, ja kožnu jakru kradem i na I dođem ovdje u džamiju, bučem kožnu jakru i kažem Allahu Ekvar, da klanjam Allahu dva rekiata duha namaza. Da se zahvalim što sam do, dobio kožnu jakru dobro. Allahu Ekvar i klanjam dva rekiata namaza. Je li moj namaz ispravni ili pokvaren? Ispravljeno. Isprav. Isprav. Imao sam abdezit šartovi namaza, rukno sve, namazi ispravan. A jesam li ja griješan što sam u krovu jaknu? Jes. Ja sam griješan? Dobro. Uredno lijep. Znači, uzeo si kaput ukraden ili si došao nekoga istirao iz kuće. Kažeš mu, znaš šta, imaš 5 minuta, pokupi se, izađi iz kuće i ovo, ovo je sad moje. Košto srbi radili. I čovjek izjedio i ti klanjaš u jednog u kuće, a ti je oteo. Jel ti namazi iskraven? Jeste, jer tvoj namaz, to što si ti oteo nečiji metak, to nije vezano za šta? Za namaz. Ali ti došao da klanjaš i ispred tebe seđada na njoj ne džasiti, ti klanjaš. Je to sad vezano za namaz? To je vezano za šartove namaze. Razumjeti gdje je razlika? Znači moramo razlikovati da ne bi smo požurili jer najnakšaj je sjeti, sjediti kod tegošta upiduješ haram, boji se Allaha, u džahnem ćeš. Ne tako. Ne, treba razlikovati. Pa kad joj kažeš tvoja zarada je hal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 poštivanje je da prema nekome se lijepo ophodiš svejedno volio ga ili ga mrzio. Pazite. A ljubav je da ga poštivaš i voliš ga. Pa ćeš ti poštivati komšiju, nemuslimana, muslimana, ali ćeš ga voljeti. Čovjek ne pokora na Allahu, vrijeđa muslimane. Ja te mogu poštivati tvoj odnos da bude ljudski prema tebi. Tako znači da odnos bude lijep prema tome čak i da on vrijeđa nekoga ne smeta. Znači treba biti odnos, treba biti lijep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 E, e, negiranje njene validnosti. I o tome se, znači, puno islamski učenjaci su raspravljali, znači, i govorili. Ispravljamo, znači, ovo kazale vam kazali, znači, da, da stvar da bi bila zabranjena mora, znači, biti šta? Mora biti, znači, vezana, znači, mora biti na, na ovakav nađer. Pazite, kada dođemo do pitanja, znači, koja su, u kojima su zabrane, moramo, znači, gledati ta zabrana, jer se tiče direktno čega? Propisa, ili je ona sila. Pa i metak ponekad može biti haram sam po sebi, a može biti haram zbog spolješne sile. Redu. I metak koji je haram sam po sebi, koji je to i metak ko će Sam po sebi. Kamata. Nije kamata. I metak koji je haram sam po sebi je svinjsko meso. Svinja. Ona ne može biti nikako halal. Ne možeš od njej napraviti ovicu nikako. Halal što je haram i metak sam po sebi alkohol. Osim ako se pretočio nešto, to je drugo. Haram i metak sam po sebi je, znači ono što je samo po sebi haram i ostaje haram. Kamata nije, braći, kamata je spolješna sila. Jer ti čovjek odšao, uzeo 500 eura iz kamatne banke. I došao i ja radio kod njega kuću, ja mu fasadirao, kuću, ne znam, fasade radio, šta se već da nije bito. I on im plati s ti 500 eura što uzeo kamat. Samo ja grešam. Ti 500 eura znači one nisu haram, one su halal. Samo ima jedna spolješnja sila koja djeluje na ni i u tom momentu bivaju haram. Dok pređu sa ruke u ruku, one su halal. Dobro, pređe svinja iz ruke stojana u mujinu. Je li halal? Ne može biti. Je li u redu? A 500 eura od kamata je prešlo je halal? Jeste vidjeli. Zato što je svinja haram posebi i ne može biti halal, a kamata nije halal, ha, haram posebi, nego je zbog spolješe sile. U redu. Ja odšao, uzeo 500 eura, ovaj, ne znam, u kamatu banku. I otišao tamo i on meni dali I zapisali kamatu Jel to haram? Jel uzivate pare haram? Meni Jesam Ali ja je otišao tamo i rekao ono me, ono me Šef tamo, on dobar čovjek De molim te, hajde k'o bude pozajmica između nas De poništano kamatu tamo I da bude pozajmica bez kamate On gleda, dobra, može I ode tamo i poništi kamatu Kaže vrat 500 eura za mjesec dana Jel haram? Postalo ti isti je 500 eura koji je izbile haram Postalo ti šta? Alam. Zato što je samo na njih djelovana spoljašna sila da promijeni šta? Da promijeni propis njihov. Dok ta spoljašna sila nestane, i one su. I one su Čovjek došao i ukrao drugog čovjeka 500 euro. Izbuka mu iz džepa. Ovaj je bio nasježdi, ovaj je mu došao. Uzme mu iz džepa. Jel u redu? I ima to tako, kada kradu kokiabe što ne bi u džamiju. I ovaj, uzeo mu i dođemo posle toga, kaže mu, znaš šta je? Ja sam tebi zuro mu činio. Ja sam ukrao 500 eura, a te to je pare nazad. Kaže, halal ti bilo neću. He, dijete od mene. Jesu mu sad halal? A bilo mu pitao da šta? Haram. Sa, samo se ta spoljašna sila to djela, dok nestane, ta imetek biva halal. Dok to ne može u imetku koji je sam posebi šta? Haram. Zato da ti radiš kod čovjeka, ti radiš čovjek kuću, koji postoje kamatno. I, ne znam, trguje nekakvim zabranjenim stvarima i tako deli, i ti dobiješ pare za ono što si radio tebi halam dođe tebi čovjek, ti prodaješ, ne znam prodaješ banane, prodaješ uh, telefone nije bitno šta, i dođe ti čovjek i plaćati parama koje je kamatno uzeo tebi halal uzeti, ti prodaješ ti njemu prodaje, tvoj rad za njim je halal a to odakle on došao, ti je nizužen ispitivati odakle je ona, onaj pri njega odakle je došao, kome je došao, nema to ne krajnika ti to nizužen ispitivati, jes Allah te halal, usalem i <tipi> halal gdje sam beglana gdje sam beglana